บุ๊ก <Book> 2สิบสี่สิบสี่ a ีฟ e ร e บินฟ a ร์บ e นหิมะสีขาวด e ร์ชนีสีไวส์ดอร์ e นีส Präterziieren. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. Som si som. Die Orange ist orange. Die Orange ist orange. Cherisi dan. Die Kirsche ist rot. Die Kirsche ist rot. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Ja, s e i k i Das Gras ist grün. Das Gras ist grün. Din si nam n Die Erde ist braun. Die Erde ist braun. Meg s i e t hau. Die Wolke ist grau. Die Wolke ist grau. Yang rotzi d a m Die Reifen sind schwarz. Die Reifen sind schwarz. Hima mi si arai. Si grau. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Welche Farbe hat der Schnee? Weiß. Praatit mi si aray. Si lü. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Welche Farbe hat die Sonne? Gelb. Som mi si aray. Si som. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Welche Farbe hat die Orange? Orange. Cherry. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. Welche Farbe hat die Kirsche? Rot. t o n g Fah. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Ja, m i s wie eine Farbe hat das Gras? Grün. Welche Farbe hat das Gras? Grün. Dün m i s wie eine Farbe hat die Erde? Braun. Welche Farbe hat die Erde? Braun. Mek m i s e i e r a i b e Grau. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Welche Farbe hat die Wolke? Grau. Yang rot m i s i e Farbe? Grau. Welche Farbe haben die Reifen? s c h w a r z Welche Farbe haben die Reifen? Schwarz.